په لکونو شاګردان په لسګونو زره بلکې په لکونو معلمین ته بدلته پریګدی اوس یو پختنه اغه ل تاسو نه قومه عادت شي داغه خلک لدوی ډیر متاثره دي کلمنګ دا غیداري دوه جوړه کړي دوه دوی ک مونږ جوړه کړي مونږ چلاولي دوه جوړه کړي دي دوه چلاولي چې دوی چلاولي دي د دوی په فکر او چلې دی کړم په فکر او چلې دوی چې زی دا خلق او دا اداري او دا خپل پړډکی په د ځان سره وڑی دا به موږ ته پریدي دلته دا به پریدي د سر به څکو د سر به څکو کوم مو خپل سره اختیارو د مؤلمانو په هیڅ د علماء په هیڅ د مدرسینو په هیڅ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 پوځي دښمن وته یا شینسترګي دښمن وته لې په ځای تورسترګي دښمن پریخه او کدی مخالفت لار ورسره نو بیا خو په ټول ملت سره مخالفت زکه چې په هر کلی کې مکتب شته په هر مکتب کې بچاي شته هر بچي له مکتب نه د مکتب نصاب کورته راوړي په هر کور کې هغه مفاهیم چې دښمن راوړي دلته توضیح کړي دي په هر کلی کې شته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 همي وزاره همي اقتصاد همي پوز همه مطبوعات همه رادیو اخبار همه مفکرین همي دول دول ائتلافونه دا ټول راتب کیو او دي د دې مقابلات څنګه وکړو د دې غور وړ موجوده او ولادی موږ تاسو ته توفیق راکې شه د مسفول خلق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 یا دغه غټه پغړې چې فسرد یا د غفلا لای رنگکالي چې په تندینو دابط کې پیغمبرینه په ټولنه کې د یو عادي فرد په حیثیتو وسید منغو تاسو ته هم ټول اندر مسولیتونه را پغړې دي ځکه چې احادیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای علماء ورثه الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي انبیاء وارثان یواز په دې کې چې امامت وکي بس نور هیڅ شي کې ورثه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 په دې ټولو کې وارس نه ایواز په امامت کې وارث سپدي وراثت حوالہ کښنا شاملاسه جز د دنیا وارثونه په امام بر د مسجد امام زمدا کوو د نور وراثت بیا د چاش د د سکولرو خلکو شو د سکولرو بيدینو غرپلو ګمراهو کومونیستو خوښپرستو د نفس او د هوا بندگانو په تور کې خو ده په دې کې هغه وارثان غني ایواز په محراب کې تزان وارس غني دا خو د پیغمبر د وراثت توهنده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 دا څه کزمه حق دی چې امر ردل هو هم دي مدینه دی مسجد امام اهم امیر المؤمنین هم دي پوزونه سرلخ کړو هم دي اسلامي ټولنه سياسي او ټولنی ځایمو مشرو دا څه کزمه حق دی چې علی ردل هو هم دا څه کزمه حق دی چې خلفای راشدین هم دا څه او د اسلام خلفا لویان عظیم خلق هغه په اسلام کې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 یو نارایوال جنگیده مونگو تاس په خلاف بانه شروع که چه مولا تنو بیر تولی راواتی لغاره تو خو ماه بندی کرده بی پی کافس که تو خو ماه پانجره بند کړی بی تا نظام نظام چنگه یاده تا دا حکمت حکمت چنگه وائه تا دا ری پوزونو مشری چنگه کهی تا دا ویده خلق بیا ولی راوی خد و مسالح ده کرده تا دا زمزمی و تکبرون و بیراغون دادی دا ما دی او بندې کړی په الماري کې زیین الماری وه د الماري د پاه بر وست کده د الماري لپاره به چا ده. د الماری د پااره به تدری ده بیرته به پهالماري کې خودل کېده په الماري کې به ده الماري نه بیر لیکل کېده بیا په الماري کې سمبالې ده تا نو دا محکې تهولې را د اض مخکې دی ول ده دلته هم انګریزی قانون را وست د د همما وز قانانون را وړی وه نو زه به اوسستاته سزا در کوو اما او چې په ملاف ټوله دنیا راپورته شو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 خبلزان بخلقته پیش بنت قاورن كاو اش معومه نه زبطا سره دلته وسيغم ديال الدين مدرزه كاو مدرت يتلو عليهم اياته ويزكيهم بخلق التزكيه كاول ويعلمهم الكتاب او او ديتاي قران والخوده والحكمه او ديني ورته شرح كاو خول حديث ورته بيان ول وان من قبل لفي ضلال مبين كسهامش دغ خلق مخي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 د رب او د رب د بندگان غرابته ور باندې قائم شه ودا اغه قرعه مستل دي دا په دي اسلام دین د دي تعلیم او تربیه ده ځکه اول تکه نه جنگ په ده اول تکه نه اقتصاد په ده اول تکه نه عبادت په باره کې ده عبادت په باره اول تکه اعبد نه اول تکه قاتل جهاد ده نه اول حرف اول تكه اقرا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم هغت ورويخو د الانسان علم الانسان ما يعلم الانسان يغسوروخو دشي انسان دنو نو فدي قراءات دي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 يو سرعبه دير بد سرعبه ملحد بي كافر بي زندق بي يهودا بي و زبردست عالم بي خدير علم بلده با دي حادثو كمان غو تاسي دي حادثو بداوسانيو كتابونو كي يو كتاب لروپنا مده المعجم المفاهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حادثو دي الفاظو قاموس يا دكشنري يا معجم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 دې دی خپل خلکو د پاره اسانه کړې ده کارې د خپلو شاګردانو ته کړې چې ګربيان څوک غواړي اسلام مطالعه کړي او بیا د اسلامي مسلمانانو په خلاف د دینه استفاده وکړي نو دې په خاطر چې ډېر تکلیف نشي د کارو ته اسانه کړې ته وه چې د هر حدیث لفظ یا د هر حدیث الفاظ شپ بلا بلا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 دی او چاسره وسیه دلید دی او چادي اخلاقونه متاثر شوي دي د د روح او روان د د فکر او نظر دا دی او چانه متاثر شوي دي دغه خيګني دغه خوي نه دغه خصيفات دغه برکات د دته رام منتقل شوي دي نو تعليم او تربیه و بیل شي دي تعليم معلومات او توعي دي معلومات او نقل توعي او د دي ځای چیرته ده عقل تعليم اقل عقل کې قرار نيسي او تربيه پر روح که قرار نسید. مانگو تاسی پده مکاتب و مدارس و پده که یوازی تعليم شده ده. تربیه ورکی؟ نشده. زک اگر روانی او اجدانی کیفیت اگر نبرا بریگی بکی. سوم را چه ده مکتبی که اگر فاسدیگی. سوم را چه ده اگر سنفونه تزید اگر مفسد که اگر بداخلاقی که اگر لچک که اگر. زکی؟ اگر تو تعليم و تربیه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 چه مانگه ده د دی فتحه دی پراغلی و دوی سر جگره ده اعلان ورته نو کرده ده جنگ ورته نو کرده عشری طریقه بنده بس پسه و رپورت شوه دوی دا گوه من چه یا خبر شوه ده وامادگی با دوی امنی ویلی ضرورت بنده یا دیتا دی چه مانگه رسمی خبر کن و ونیوه خاری ونیوه مغلطه واره اوله پده ماورا نهر که ده خار خلق و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 خلک کړي بار کړي بیرت لاړ ما کوم ځکه چې قرار گا ولته واړول دی خلک خو دا خر نیولې تاسو خو فاتحان نظام حکومت ارڅ لري تاسو پوک کړي وسلې دې تاسو سره وزن چرته منډوي ورسې موږ من نه غلطی شوهو موږ تم موږ خبر را لګل چې تاسو بخار پرې دی به دې خلک ته خبر ورکوي اعلان ورته کوي دې آگا کوي او دعوت ورته کوي دې هغه نورسته بیا بتاشي ځان اعلانوي ورځي به کې سره وګخته دوی بیا بی بجنګ ور سره کوي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 تعلیم او تربیه د دي ټول دین یو د ټول د عبادت جبا یو د ټول قران یو او فقهی عبارات سر سر سر او استنباطات دا سره مشابه سره اخلاق او نظریه روحی دا ټول سره یو ډول نو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 په دې امت ټول على سويچه شریک شوی دی که عرب د کاعجم د ترک د کټاتار د کا بربر د او کوردا د کم د او روسا د د هر ملک د شهر څوک ده ځان کې مساوي احساس کړي ده او ځان یو مستقیل مکمل فرد ګڼلای دی د امت د زکه چې کم تعلیم چ دي دین د کم تربیه چ د دین د په دې ټول کې یو ډول احساس پیدا کوي یو ډول پ غام لريدي د ټولو دپاره هماغ د اومت یو مترو کله چې منګ او تااسې اوس ورو دا اوس بر کې او مت کله ان شو دا چې اوسراننده نیم په امریکا سرانده نیم په روس په سرانده نیم په فرانسی په سرانده نیم په کانارب سرانده نیم په ګطانی سرانده نیم په جررمی په سر روانده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 اممت دي خپل دین تربیه اخسته و اممت خپل تعلیم په بنسټ ولاړوه اممت خپل فکری قناعتونه درلودل د خپل مادیت یا تر خپل معنویت قرباناوه مانویته درلوده په ځان کې نه د مادیت می ورنه قرباناوه نو قوی دفاع که ده کبه د دوخمن جګړه کوي په مقابل کې به مسلمانان لگوه خو دفاع کوي وا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 د خپل دین په تعلیم او تربیه باندې د خپل په افکار باندې د خپل دین په نظریات باندې اوس نه پی دا بل چاره نه اغوا بل چا څورو خوده نصاب اوس پانتون پا کې د بل چا وای تعلیم د بل چا کتاب د بل چا وای په کې د بل چا وای افکار او مفاهیم په کې د بل چا اخلاق د بل چا لباس د بل چا غوسته شکل صورت د بل چا په شکل برابر کړي دا اولویات ورته د بل چا په ذهن کې والله او دوستی د بل چا سره دخمنې له مسلمان سره داولې ځکه چې تعلیم او تربیه دی د اومتتی ی چا ورربدل لااکه نظریت ته واخلاې منهااج او تفکیې دا ورربدل تعلیم د اسلامی اړ د تصخیرهلو ډیره خطرناکهه وسیله ده تاسې وګوره د نړی ته دلتهله مصرف دی نقشه کې دا ټله د اسلامی اړی د دوه ځای ده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 تحریم پر باره که وای اغا وای چه پا عربی واسلامی ندائی که امریکایی تحریمی اداره یو از دلوار صویه تحریمی اداره نده یعنی اغا اداره پهوهندتونونا او نسابونا چې دی غرب او پراس که دی امریکا لخوانا په اسلامی نده که تدبقی گیسی و دا یو از تعلیمی اداره نده بلکه اغا دی عربی واسلامی طولانو دی امریکایی کول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 جب به په اورز ول پټه لکړه هر به فرمان صادق نن به اخوت څوک پاربي حرف سره نشي لیکل ټول به پروسی خط لیکي سبا ته به خلک راوته اخبارونه به چاپ شي او پروسی اخباران چاپ ولاسته نشو which big you can be big is dae kai يو پینځه شپه کال به ستورځي دي ته ما غوړي خلکو ژباشو همداسې وکړه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 دغه رسانه طریقه چوادغه اجباری او یو نه ثابته طریقه ديبه تاثیره فوري کا هو څنګه چې راته یو نه ثابته او داسه نه غانبو اندسه لزنون نو وتلم مخ کې لمخ کې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 سل کسان نو سل په 0 کې یو یو لک کسان په یو دور کې په یو شیفت کې یعنی په غیو یو ساعت کې درس ورته وای په یو ساعت کې په ورځ کې درس ورته زره کسان دوی په یو ساعت کې کې او چې په کې اته ساعت درس ورته وای کسان دوی کوله لکه کسان دوی نه په کې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 مشکل پېښ شوه وای بالکل نه پېښ شوه وای چه کړو فقط 3 زل اس کاله مخې خوارې شو 3 زل اس کاله د نسل چې نسل وشو دوی مشکل نشته را به دلالت ور خوشی کړو ترجمانان ورته ولړ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 ان د اروپا له فکر په قرار قرار او تبديل ک داسي ورتبدل کړي چې د اسلام هر ورته بد برتپاتي مرتجع معرفي کړي او د غرب هرڅه ورته پرمختللې مفید غټاور د معرفي کړي دي ورته نو غربي نړۍ په اسلامی نړۍ باندې استعماري تسلوت قایم ک او کله چې بیا دغه استعماري تسلط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 بنزه در صفه شو. اسلامي تاريخ, أو تاريخ <تصفيق> دو صفه و اول صفه و تراکته شو. او فراوني تاريخ دو صفه و اول صفه و تراکته شو. دو مرزيحات شو. فراونيات شو. يعني التخلقه تا فراونيات اساس بغانه شو. ام داغ دول افغانستان كتا سيو قوري.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 نو په باره کې دوی نورم اسلامی مناهج یعنی صابونه د تهریف کړل دغه په ځای باندې داسې شېان پکې راوستل چې طالب د نظریه واخلی شي د کافر او د مسلمان ترمنځ هیڅ فرق نشته د اسلام او د سیکولریزم ترمنځ هیڅ فرق نشته د فسک او د پاک دامنیت ترمنځ هیڅ فرق نشته د ایمان او د الهات ترمنځ هیڅ فرق نشته د کعبه او د سپينه مالې ترمنځ هیڅ فرق نشته او بل آخر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 دويم ركن يد متعلم دريم ركن يد نصاب صلورم متود يا ميتودولوجي شورتو نقل معلومات او بنظم ركن تعليمي ما حول سو <تصفيق>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 ده دا ده دا. ده ده دخپل لخ لکه لگه مخینه ده امریکای وینه چطیر شده ده امریکا سرری لخ کرده په اسلامی ندهی که ده مکاتب و د پوهانتونونو شو په غربی نساب بند چلیگی ده ده ده منصوبین و ده امریکا سری لخ کرده د ندهی ده ده ده ده لپر تسخیر کرده ده اسلامی ندهی در یه مرو کنید نساب ده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 نی انګریز بلاره ولی نصاب دي انګريز ویل دی نصاب دي انګريز خوارې دیتا پندونه دیتا تکلیفونه دیتا لوګه دیتا کاریبه سباده چا نی انګريز نی انګريز په موسه کې دي انګريز د هدف ته پر کار کوي لکه د نن چا لګیا دي سره کار کوي او څلورم رکن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 دقل استعماللو ن فکرنی تهجو ان ته راړوو نو د تدر ډې د طرریق دي, دي منکروسه تبایر نستعماللو ممونروسه کمپیور نستعماللو مونروسه سر مارک نستعماللو مونرو سپینه خته نیسې واللووو زه لق د د تااس به مخکې ولاړی یم خبره ما, خبر ما په نست هم کولا شوي تا سره تهبلتون یو بلخم دلته را یو بلخم دلته را, دلت را خو محرم ځیم ترټولو تااس تهه را کړی زه چې د ته راغللی یو نیم س شو ولاړ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 كل بي وندي بندناستا كل بلار بندرواندا كل يو شق الله يا غلام اني كلمات احفظ الله يحفظ تجده تجاهك مختلف حالاتك رسول الله الله دين خلقته ورخده يبقى حركات كي ورخده الله عليه وسلم زمانه وقت نوتاين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 کله نه خښمه نستمه له لنټسته به هواي وطنونه رسمول شوفلاني زكي به فلانه ته فلاني زكي فلانه ته فلانه به تاسو دي, دي نه به ماليده خو اس د په مخه ورته جوړنده ته تا اس په نه تخته په مخه درته کیده په قلم په نقشه لیزر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 او د منګ ناسته په درنه تماميږي په درنه تماميږي خو کمنګه نوی کړه زم دې هم کړه او تعزم کړه هم کړه خو هغه هم کړه تاسو باور وکړي چې د په طریقې کې هم تدين ده هم معقولیت ده هم پکې حق ده خو منګ آسې جرد غبار لاندې ده، وخت په وختم څنډلې نه ده تازه کړم نه ده او پن اغ چې دا روکن هغه تعلیمی ماول تعالمی ماول په دی معنابانې شه کم محید ک چې تطالب وسیږي د غځه نه د یو ث اخلی تااسسیې وګوره کله چې تعالمی محطسموي س وي نو تاثیر په شاگردان نوبانېسموي تااسسی و غوره افغانستان کې اسلامی رړی ک چې ته چې د پوهنتون نهدي یا مقااتب دي په دی کې د تعلیمون طولووس ککششته د مراه هم ټولو ساال پکششته د سپور د پپار کې معدان ششته ک شتهشته جنناازون په کشته کشته ششته.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 تاسې وګور اول تک چې دما د تا بی ته په نووي سااب کې وورخ د دا تللقوي چې کهته مکتب ته ځې مدرسې ته ځین لباس برې څنګه وي لباس به د دغې وي خلکل انجله را وستلی ده او غ سرلوې برک ژمپر غوست پون غوست کرم چې په پښوددي وورې هم ژپ غوستې پتون غوست سری ل او معشومې بل لاس نیول ده او د کتابونو بکس پلااس کې زړ د بختب ته روان نو تللقین به داسې ورکي ور پچ کې دداخل دا په ماحول کې په موहित کې په تعلیمي ماحول کې دا دي ټول شینو د وربانې دا چې دا شی ګورینې وا چې په مکتب کې په کتاب خو دا شی دا ما اوس تکرار سرتنی ولا دا زوړ کمرچین کې مې سم اوسه غوسه ده اوس یو بلایو زولي زولي اړسيكي ګده چې تعلیم او او نظام حکومت دار ته ما خو زمدا شه قوم نو ان ډول اختلاط یا کو